Lilla felsietett a lépcsőn, elérte a tornácot. Az eső még mindig nem szakadt le. Ódonház volt ez, fagerenda a szerkezetű, és csupa szürkesség, kopottsága a közeledő vihar megvillogó fényeiben. Lába alatt recsegtek a deszkák, s hallhatta, hogy a széttépázza rázza az emeleti ablakokat. Rázta ő is a bejárati ajtót, persze, de nem várt bentről semmi választ. Egyáltalán nem várt ő most már senkitől semmit az égvilágon. Az igazság az, hogy itt senkit semmi úgy igazándiból nem érdekel. Nem töröttek mérivel, egyikünk se törődik vele. Mr. Lavry vissza akarja kapni a pénzét. Árbogászt meg csak a kötelességét teljesíti, azért cimatól. A serif meg hát kerülni próbál minden zűrt. Ami a legjobban meglepte mégis, a szem reagálása volt. Lilla dühösen kopogtatott tovább, és a házból ennek tompavíz hangja támadt. Az esőzaja mindent elnyomott most már, és Lilla nem is számított semmi igazi hangra, ami válasz lehetne itt neki. Jó, hát ő most dühös lett, elismerte. Na és? Még az se lenne. Egy hete, hogy mindegyre ezt hallja. Nyugalom, ne izgassa fel magát, türelem, várjon szépen majd. Ha tényleg hallgat is rájuk, hát ott van most is forsworth Igen, még ide sem jött volna el de hát szem segítségére azért számított. Aztán Tudhatta volna persze. Ó, hát szem nagyon rokon szemves a maga módján, még férfinak is vonzó. De itt ez a nagy lassúsága, óvatossága, ez a konzervatív kisvárosiasság. Jól összeillenek a serif fel ezek ketten. Csak semmi rizikó, ez a jelszavuk. Hát az övé nem. Főleg most már, hogy a fülbevalót megtalálta. Nem. Szem képes csak a vállát rándítani, őt meg a seriffért szalasztani ahelyett, hogy meggrabancolná bates aztán kipüfölni belőle az igazságot. Ezt tette volna ő Lilla, ha férfi. Egy biztos, elege van belőle, hogy másoktól függjön. Másoktól, akik köpnek rá, miféle bajban van akárki. Nem bízott szemben, hát nem. Sam Lumis a kis is keservesen mozdítja, a serif meg békép számításba se jön. Ha nem guruld őbe, hát föl se jön ide csak már annyira elege lett ezeknek a tétovázásából, okoskodásából. Vannak pillanatok, amikor abba kell hagyni az elemezgetést, és az embernek az érzéseire kell hagyatkoznia. Tisztára megérzés dolga volt ez nála, pontosabban a csalódási és a nekikeseredési, hogy a láthatóan új reménytelen kutatást folytassa, és addig erőlködjön és erősködjön például, amíg Méri fülbevalójára is rá nem lehet. Itt a házban is biztosakad majd valami ilyesmi. Biztos rá fog akadni valamire. Nem megy bele semmi butaságba, nem veszti el a fejét, de a maga szemével akar látni mindent. Majd akkor szám és a serif is beszállhat, kézbe vehetik a dolgokat. Már attól, hogy ezek olyan önelégültett ültett tohonyák, már ettől dőbe jött, vadú hát az ajtó kilincsét. Ez sehova se vezet, tudhatta. A házban senki sincs, hogy nyithat ki neki az ajtót akkor? És akkor hogyan jut be ő ide? Pedig be kell jutnia. Lila kotorászni kezdett a táskájába. Volt egy csomó kacet. Ezek női dolgok, amelyeket szám és a serif, és minden ostoba férfiembel halára nevetné csak magát, hogy minek. És akkor például? Nem, hát egy köröm mit sem ér. Emlékezett azonban, hogy valahol ő egyszer magához vett egy álkulcsot. Ott lesz talán az apró pénzesre kezdben, amelyet sohasem használ. És ott volt. Álkulcs. Ez hoznám meg a valódi megoldást? Nézzük. Nyelvi dolgokon nem filozófálhat most. A kulcs nyelve számít, a zár nyelve. Belepróbálta a kulcsot a zárba. Egy kicsit megforgatta benne, aztán a másik irányba. A dolog nem volt reménytelen, de egyelőre semmi. Elöntötte a méreg. Még erőteljesebb mozdulat. A kulcs feje letört, de a nyelve az átfordult bent. Klik, és a kilincs engedett. Az ajtó meglendült. Befelé nyílt. És lilla ott állt az előtérbe. Itt még sötétebb volt, mint a tornáconként. De valahol csak kell lennie a falon villanykapcsolónak. Megtalálta, felkatintotta. A búrátlan lámpa, épp a feje fölött kísérteties fakó fényt a gyűrött, foszladozó tapét a terepre a falra. Miféle minte volt ez egykor? Borága ki, netán ibolyáki? Ocsmány, valami múlt századik Bepillantott a nappaliba. Ugyanez a benyomás. Ezzel egyelőre még inkább vár, nem megy be. Így határozott. A földszint ráér. Mit is mondott Árbogászt? Az emeleti ablak mögött látott valakit. Az emelettel kell kezdenie. A lépcsőhöz nem talált kapcsolót. Lassan kapaszkodott hát fölfelé, keze végig a korláton. Elért a lépcső tetejét, fönt meghát. Akkor egy mennydörgés jött. Az egész ház beleremegett. Lilla önkéntelenül is megborzongott, de aztán erőt vett magán. Csak önkéntelen riadalom, nyugtatta magát. Mert ez így természetes. Ám különben ugyan miért kellene szorongania a pusztán egy ilyen üres háztól? Most itt már a villanykapcsoló is megvolt. Fény, és a fényben zöldcsíkos fal tapéta. Ettől aztán borsózhat a háta, mert ez iszonyatos volt. Kisértet ilyes. Három ajtó közül választhatott. Az első a fürdőszobáé. Lilla még életében nem látott ilyen helyiséget, legfőjebb a múzeumba. De ott se. fürdőszobát nem szoktak kiállítani, hát persze. Hanem ezt ki kéne. Lábakon álló fürdőkát, pucélcsövek mindenütt, a WC mögött is, és a mennyezetről egy húzó lánc lógott le. Fémlánc. A mosdó felett volt egy kis tükör, csupa vakfolt, de például orvoságos szekrény se volt mögötte. Aztán itt ez az ódon fehér nemű szekrény. Benne törülközők, ánynemű. Lilla gyorsan áttúrta az egészet, de semmi. A rendes, tiszta arra utalhatott, hogy Béc ezt a munkát házon kívül végezteti. Lilla most a másik ajtóval folytatta. Villany itt is. Megint egy pőre körte. Ám ennek a fénye már kellőképpen megvilágította a helyiséget. Látni lehetett mi ez. Béc hálószobája volt. Furcsamód kicsi, furcsamód szűk, és az ágy furcsamód alacsonyka, úgyhogy inkább lehetett volna egy kisfiú ágya, nem egy felnőtt férfié. Maga az ágy eléggé össze volt díbólva, látszott rajta, hogy nemrég valaki feküdt benne. A sarokban, mindjárt a szekrény mellett ott állt egy komód. Egy ilyen ómódi szörnyűség. Sötét töltyfa Rozsdás fiók fogantyús. A fiókokat Lilla minden lelkiismeret fordalás nélkül rendbe kihúzogatta. A legfelsőbe nyakkendőkre és zsebkendőkre bukkant, javarészük piszkos volt. Nyakkendők szélesek, amilyeneket ma már senki sem hord. Egy dobozkában volt egy nyakkendőtű, meg két kézelőgöm. láthatóan sosem használták egyiket se. A második fiók ingeket dajkát, a harmadikban zoknik és alsóholmik voltak. Végül a padlóhoz legközelebbi fiókban. Uramisten, ki ilyet, Jókor a fehér valamik tömörültek. hálóingek. Ez az alak talán még hálós hípkát is volt. Miért ne? Ez az egész ház múzeumi darab. Furcsa csak az volt, még ennél is különösebb, hogy semmi személyes tárgy. Olyan igazi. Például fényképek, papírosok. Igaz, a motelben is tarthatja az ilyesmit. Az asztalában ott. Nagyon valószínű. Lilla ezután a falon látható képekre fordította figyelmét. A falon két ilyen kép lógott. Az egyiken valami kisfiú volt látható pónilóban. A másik ugyanezt a gyermeket mutatta, ahogy vidéki iskola iskolaépület előtt áll, öt társával, azaz társnőjével. Pár pillanatba telt, hogy Lilla rájöjjön. Ez a kisfiú Norman Béc. Hát elég cingár volt még akkor. Most már csak a szekrény volt hátra, és a két nagy könyves polca sarokban. Lilla a szekrényel hamar végzett. Lógott bent két öltöny, egy zakóféleség, egy nagy kabát, egy mocskos festékfoltos nadrág. Lent két pár cipő, egy pár papucs. Maradtak a könyves polcok. Rajta. Itt Lilla lelassult, kicsit el is ámult, mert Norman Béc könyvtára igencsak tarkának mutatkozott. Hát a világ egyetem új mintája, a tudatosság kiterjesztése, boszorkánykultusz Nyugat-Európában, dimenzió és létezés. Ezek nem egy kisfiú könyvei, nem, és egy vidéki motel tulajdonos lelki világához sem illenek általában. Vagy Lilla szeme sebesen járt a polcokon. Pszichológiai abnormalitások, okkultonizmus, teológia, fordítások, mint a Labass, a Justin, a legalsó polcon pedig egyszerű kötésű könyvek, gerincükön semmi felirat. Találomra kihúzott egyet belelapozott. Képek pornográf képek, Csak nem túlcsordulóan patológikus beteg dolgok. Settében visszatolta a könyvet. Felállt, közben az eredeti undor is viszolgás átadta a helyét valami mély elemibb, hevesebb érzetnek. Volt itt valami. Igen, van itt valami, és amit Norman Béc tompult hájas forma, formátlan arca nem árult el, arról itt égtelenkedett a tanúság. Szemöldökét ráncolva tért vissza az előtérbe. Az esőzörömből verte a tetőt. Hatalmas mennydörgés közepette nyitotta ki lilla a harmadik sötét borítású ajtó. Egy szoba várta, és egy pillanatig csak állt, szívta, azt az úgynevezett levegőt, ezt a fülleteg áporodott, mégis oly aromatikus egy legyet, ezt az émeitő illatot. Micsodát is. Megnyomta a tintóját az ajtó mellett, aztán csak álmult. Ez volt ez a bizonyos honlózgati állószóban vitás És a serif is mondott róla valamit, hogy Bécs az anyja halála óta mindent ugyanúgy őrzött meg. De azért erre még itt sem lehetett felkészülve senki ember fia lánya. Lilla még ide az emeletre se azzal jött, hogy valami ilyen világba lép be. Testi valójában egy másik világ testi valójába. Mintha a születése előtti időkbe kellett volna félájultan visszaszédülnie mert a szoba díszítményei már akkor, már Béc anyának életébe ódivatóak lehettek. De mennyire? Épp ész nem hihette, hogy az utóbbi ötven évben ilyen szoba bárhol is tátunk szélese világon. Egy ilyen szoba, amely, Lilla véleménye szerint, az aranyozott állóórák, a drezdai porcelánfigurák, az illatporral töltött párnák, a pulyka bíbor szőnyek, süppedelmek, a cafrangrojtos drapériák húzatok világát őrzi. Freskó faradványok, tükrök, mennyezetes ágyakvilága. Ó, egér, föl ne fusson a lábam szárán! Hintaszék és pluszcica, kézimunka ágyterítőcske és puffa-puffa kitömött karszékek, könnyök húzatosak. Ez itt így élt. Semmi húzat el nem vitte. Ezért támadt Lilának olyan érzése, mintha idő és tér egymásba bukott volna itt. Alant a múlt romlata groncsaival találkozhatott. Fent eddig más sem lel, csak silányulást, rendetlenséget, koszt. Hanem ez a szoba maga volt a kikezdetlen épség a maga módján. Egység. Ez komplet volt. Konzisztens. Koherens. Mit mondjon még? Eleven légző egység önmaga mércéje szerint az. Lélegző? Ez a fullatag, páratag, vágható lég, minden légterek csúfja. Jó, de mégse volt ez múzeumi gyűjtemény. Nem volt szinkoriózunk. Ez a tér valóságosan élt, mint minden szoba, minden lakás, melynek hosszú ideje eleven töltete van. Ötven évnél régebbre nyekkent vissza minden darabja, fél évszázad pora van itt mindenekben, és mégis. Ha érintetlen, ha lakatlan, szakasztott olyan volt, mint egy élő személy eleven környezete. Na és hát, nem ez a szoba az a szoba, amelyikből tegnap állítólag azért még tényleg kinézett, igen, egy öreg asszony, ki ebbe a mai külvilágba? Nincsenek kísértetek, mondta magába Lilla, aztán megint összevonta a szemöldökét. Mert miért kell ezt a tagadást külön is hangsúlyozni, hogy... És akkor, közben, és mindenek ellenére, ebben a szobában valami élt. Valami élt. A szekrény. Na nézzük, kabátok, ruhák, ma is csinos rendben, sorban, bár ez az hosszú évek óta vasalás híján pálott és ráncosodott, imént a formájából. Itt voltak a 25 év előtti kurtaszoknyák, a polcon díszes kalapok, a fejkendők, sálak, sok nagy kendő, amilyet idősebb asszonyok viselhetnek vidéki helyeken. A szekrény mélyén volt egy külön beugró, ahová nyilván a bőröndöt taszíthatták hat pihennyen. Egyébként semmi sem volt itt. Ez volt. Lilla a toalettasztal és a komód vizsgálatával folytatta, majd az ágy mellett lecövekelt. A kézi himzésű ágytakaró tényleg takaros volt, szépséges. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse, septében visszahúzta. Az ágytakaró széprendesen be volt gyűrögetve, ki volt egyengetve, elvágólag. Ez eddig rendben. De fönt, ott valami nem stimmelt. Persze be volt gyűrve ott is, de mintha sietős munkát végzett volna valaki. A párnából ki is látszott egy darabka. Rendetlen kéz műve? Netán sietett, aki ügyködött itt? Homályos. Lilla lelántotta a takarót, aztán felcsapta a takarót, alatta a vásznak piszkos szürkék voltak, kis barna foltokkal. De maga az egész ágy, a párna, alig érezhetően, de egyértelműen arra utalt, hogy ezt valaki nemrég használta. A lepedőn szinte a testformájának nyoma is ott volt. A párnán meg, ahol a barna foltok a legegyértelműbbek voltak, valami nyomata látszott. Kísértetek pedig nincsenek, ismételgette akkor Lilla. Ezt a szobát valaki használta. Valaki. Béc nem itt alszik, ágya oda át elegendő bizonyosság. De valaki aludt, vagy feküdt itt. Nézett ki az ablakon. És ha méri volt az, hol lehet most? Lilla tudta. Átkutathatnál szoba többi részét. Fiókokat forgathatna ki. Átólcették végig mehetne az alsó helyiségek minden zugán. De minek? A nagy kérdés más. Ezt nem volt szabad felednie most. Hol van Méri? Akkor hirtelen rájött. Igen. Mit is mondott Chambers Sheriff? Norman Bates a ház mögött rőzsét gyűjtögetett. Igen. Rőzsét, tűzifált a kemencébe. Ez az! A pincében van egy kazán. Ez jutott az eszébe. Sarkon fordult, már rohant is le a lépcső. A ház ajtaja tárva nyitva. besüvített a szél. Az ajtó tárva nyitva állt, mert ő álkulcsal minden kulcsok csontvázával kinyitotta, és mert dühösen nyitotta ki, így is hagyta. És azért volt dühös, mert félt. És mert a harag akkor legalább valamiképpen leplezhette a borzalmas félelmet. Félt, rettegett. Hogy mi is történt végsősoron Mérivel. Lent a pincében. Nem magáért remegett, Mériért. Ez az alak Méri talán egy héten át itt tartotta, kínoszta, netán azt művelte vele, amit az ember abban a szennyes könyvben, hogy csak hogy megtudja, hová rejtette Méri azt a pénzt. Aztán pedig a pince. Neki a pincét kell megtalálnia. Lilla a földcinti előtéren áttapogatózva elérte a konyhát. Meglelte a villanykapcsolót is. Hirtelen csak nem elájult. Egy kis rákcsáló nézett rá a fali polcról. Időbe telt, hogy rájöjjön. Kitömött mókus. Nem fog ráugrani. De azokat a műszemeket sohasem felejti. Eszelős csillogásukat a kísértett fényben, a pőre mennyezett világításban. A pince lépcső ott volt előtte. Tapogatta a falat, meglátta a következő kapcsolót. Alant felgyújt a szokott fény. A sötétlő mélyeknek valami pűzlehelet megvilágítása csak kárhozott sóhaja az égi napnak. Ahogy tűsarkai kopogtak, a basszus kíséretet még mindig a kinti mennydörgés adta meg. A pőre körte pőrezsinegen lógott közvetlenül a kemence a kazán előtt. Súlyos fassács volt ennek a kazánnak. Lilla csak álltott, csak nézte. Most már reszketett. Ezt le sem tudta volna tagadni. Hülye volt, hogy egymaga lejött ide. Már ezt is tudta. Hülye, hogy tette, amit tett. De hát meg kellett tennie méri miatt. Ki kell nyitnia ezt a kazán ajtót? Bele kell tekintenie a kemencébe. Látnia kell, mi van bent. És ha tűz még ég, Ég, és benne vannak a. Nem! Ne -e -e -e -e -e De hát az ajtó hideg volt, semmi hő nem árattak az ámból, és bent teljes volt az üregség. Hideg semmi. Megkotorta a halott tűzmaradékokat a piszkavassal, ártatlan dolgok. Fa, semmi emberi, hamu, szag, bűszcson. Ja, semmi. Márha nem épp most valamikor tisztították ki ezt a kemencét, ugyan senki se használta, mondjuk tavasz óta. Lilla elfordult, látta az ómódi mosóteknőket, látta az asztalt, két széket távolabb a falnál. Az asztalon üvegek sorakoztak, mellettük ácsszerszámok, kések, árforma Egy-egy későn olyan furcsa görbületű volt, és az árforma tűk inekciós fecskendőhöz voltak kapcsolva. Átrép kis fatömbök, drótok, vázak, nagy formátlan bunkó tömbök, valami fehér anyagból. Lilla meg nem mondta volna, mik ezek. A nagyobb darabok egyike olyan volt még leginkább, mint a gipszkötés, amit gyerekkorába kellett viselnie az eltört lábán. Lilla közeledett az asztalhoz és nagy figyelemmel szemlélte, főleg a görbekéseket. Akkor hallotta meg az zajt. Először azt hitte a mennydörgés, de akkor már tudta, hogy közelebbről jön. Innen, amerről ő érkezett. És valami recsegés, csikorgás. Valaki bejött a házba. Valaki lábújhegyen áthaladt a halló. Szem, keresné őt, de miért nem kiáltja a nevét? És miért húzza be maga mögött a pinceajtót? Mert a pinceajtót valaki behúzta. Lilla jól hallotta a nyelv kiskattanását. Fém a fémbe. Aztán a lépteket, ahogy távolodnak a halon át. Fel az emeletre be volt zárva a pincébe. És innen nincs kiút, semmi. Nincs hová elrejtőzni. Mihály levon valaki a lépcsőn, az egész pince a szeme elé tárul. És akkor legfőjebb a lépcsőt rohamozhatja meg. Ehhez viszont a legjobb lenne a lépcső alatt elrejtőzni. Talán valami papírhalom roncsomó mögött. Tekintete akkor siklott arra a szőnyegre a falom. Oda volt erősítve ez a vénységes indián pokroc. Szinte rongyos volt, tépet. Leszakította, és akkor kilátszott a fal, amit takart. És látszott. Látszott, amit takart. Az ajtó. Az ajtó. A takaró tökéletesen elfötte eddig. De hát az ajtó túloldalán valami helyiségnek kell lennie. Talán valami régi módi gyümölcsös pincének. Az lesz a jó hely. Ebbe a pincerekezbe kell lebújnia. Ott kell várnia. És nem is soká, mert most már hallotta megint a lépteket. Aki itt járt, végzett az emelettel. Jött át az előtéren, a konyhába ért. Lilla kinyitotta a gyümölcsös pince ajtaját. Akkor volt az, hogy a szája kerekre tárult, és torkából velőtt rázó tört fel. Visongó iszonyat. Sikított, mert megpillantotta a vénasszonyt, ahogy fekszik ott csontbőrsoványon, őszen és ráncos barna arca valami abszén vigyorral üdvözölte őt. – Mrs. Bates! – tört ki Lilla szája. Igen, de a hang nem a beesett bőri az ott szólt. Az álkapcsok mozzanatlanok maradtak, mert a hang a háta mögül jött, a lépcsőről, ahol ott állt az az alak. Lilla megpördült, és akkor látta. A formátlan kövér figurát abban női ruhába, a nevetségesen leráncigált ruhába, amely így is csak jó rosszul fette a férfi pantallót. Nézte a fejre csavart kuszas a fehére púderezett pirosított orcákat. Nézte a rikító élinkre mázolt szájat, és nézte, ahogy az ajkak megnyílnak, és valami pokolik plav mosoly kezd kivirulni, és darabokra hullni rajtuk. Én Norma béc vagyok, visongta az ajkak mögül valami görcs hang. És az alaka következő pillanatban már lendült is, zúdult előre, és kés is villant a kezébe Lilla felé, de a ledübörgő léptek mögött valami máza is támott, ugyancsak lépteké, és Lilla felsikortott, mert szem zuhant be a pince lépcsőn, és ahogy a kés jössz sebesen, mint a halál, szemlumiz már elkapta a kövércsuklót, megcsavarította, és a penge csörömpülve a földre húlt. Lilla összeharapta a száját, de a hisztérikus sikolj szól tovább, penge élesen és velőd rázul. Egy hisztérikus nővisítása volt ez, és Norman Bates torkából tört föl.